Bona tarda, eh, donar-vos la benvinguda en aquesta nova oficina de recepció que ho és de la ciutat de Figueres en aquesta estació de l'AVE. Eh, una oficina ampla i ben dotada que complementa aquell punt primer d'informació que hi havia i que encara conservarem eh, i també el túnel que després podrem revisar, customitzat, eh, com s'ha quedat ja la paraula, amb imatges de Figueres i l'Empordà. Jo em vull quedar amb aquesta relació, Figueres i l'Empordà, paret i paret. Figueres té una zona meravellosa, té una comarca de referència, Toscana, Provença Empordà, és el nostre objectiu, i també com aquesta capitalitat que la vol exercir, s'ha dirigit en els altres municipis de la comarca per a poder compartir aquests espais Eh, i que tinguin també un punt d'informació o inclús un punt on eh, fer activitats o en tindre alguna persona, en el cas de que sigui aquest el seu desig i es arribi en aquest conveni, però que tots aquests municipis de la comarca tinguin també un lloc on pugueu oferir les eh, seves belleses d'aquest Empordà als serveis que hi ha eh, en complementarietat amb Figueres. I eh, a part d'això, ja crec que és important que sigui la Mari, que ens faci una referència de, com, de quin ha estat el procés, de quines són les mesures i les, els serveis que s'oferiran en aquesta oficina. Sí, de fet serà un servei integral eh, que oferirem informació de la ciutat però també com altres oficines oferim informació de tota la comarca si, De fet hem barrejat, si us fitxeu en els panells hem barrejat el que és Figueres amb eh, coses de la comarca gastronomia de la comarca, els vins de l'Empordà i si us veieu també en els vidres també hi ha, ha lo que és eh, la ciutat de Figueres i també el patrimoni cultural que tenim a tota la comarca. No sé. Prou. Alcalde, una valoració. Després farem preguntes. Com ha dit el, el tinent d'alcalde i regidor de Turisme, la Mari, la Mari Pérez, la nostra tècnica de, de turisme de tota la vida, de l'Ajuntament de Figueres, avui eh, l'obertura d'aquesta oficina d'informació turística i d'invitació. Jo en dic invitació perquè és la invitació a tot el viatger que arriba amb alta velocitat aquí a l'estació d'alta velocitat de Figueres a conèixer Figueres i a conèixer la comarca. Aquest punt d'informació i d'invitació estarà portat per, a, per una persona de moment eh, fins al mes de setembre però en voluntat de que s'estiri la seva obertura a tot l'any la Mari per tant deixarà d'estar sola tot l'any i volem que estigui acompanyada ja que una ciutat turística com és Figueres amb tota l'arribada de, de viatgers tant per tren com per altres mitjans de, de comunicació la ciutat és totalment imprescindible que tingui diversos punts d'informació turística, tenim l'oficina de turisme, la plaça del sol tenim un punt d'informació a la plaça Museu i ara aquesta oficina estable també un servei permanent aquí a l'estació de l'alta velocitat i la que tenim també a l'estació de tren convencional, per tant comencem a diversificar i jo crec que la cirereta del pastís amb la diversificació d'oficines i en l'acondicionament la posarem l'any que ve amb el desplaçament de l'oficina d'informació turística de la ciutat a la Casa Empordà Teniu alguna pregunta? Teniu dades de quanta gent passa dia per aquí? Diaris? No parlava oficina. Tenim referències i he demanat el, les actualitzacions a l'agenda Renfe, a la jefatura del sector noreste. Eh, eren més de 2.500 persones diàries que passaven, però estem fent referència a les darreres informacions que teníem, que eren 2013. Eh, centenars de milers de persones cada any passen i arriben, surten des de Figueres eh, i passen Madrid, Saragossa, Barcelona, Girona, Lleida. Eh, vam fer una presentació a finals de l'any passat en allà a Madrid eh, i eh, es va visualitzar la importància que té aquest corredor com a porta d'entrada, que està desplaçant, evidentment, en els que fèiem el trajecte amb cotxe i que ja ens n'hem oblidat, i a tanta altra gent que ara es fa el plantejament i venen i fan un cap de setmana o inclús un dia, anada i tornada, com ens han confirmat hotels de la zona que tenen gent a dinar que han vingut al matí i que se'n tornen al vespre. Per tant, és una porta d'entrada que hem de cuidar i hem de cuidar amb la cura que crec que s'ha fet eh, un local quasi de luxe, eh? perquè aquest era un local que inicialment teníem que compartir amb un, eh, un lloguer de cotxes i un altre element i que, gretant, gretant, gretant, van aconseguir que a DIF ens accedís completament a nosaltres.